глянув на свою білу хату. «О, я з тебе, мій палацу, тихонько дуже виходжу, аби не будити купи внуків. Вони так файно сплять, порозкидаються, що гріх рипнути дверима. Їх сон святий, бо їх Бог взяв на свої коліна. На колінах божих вони ростуть, а стара зараз за мною встає». Накриває діти і ходить тихо, як кітка, та лагодить їм сніданок. Мій ласкавий Боже, чим я годен відплатити Твою ласку? Ти мене своїм сонцем, дощем і бурею тримав у силі довгі роки, аби мої діти і їх діти жили і росли. Але внуки інші, як давно були в них книжки, в них співанки інші а дурна стара радується ними та будує Україну. Здуріла стара від внуків. Видурюють від неї гроші на театр та на книжки, та тягають стару коробку по читальнях, а вона вертає з ними додому та радується, як дівка. Мой старий каже, але би ти видів, який козак наш Тома в сивій кучмі, в синіх гачах, а люди плещуть йому в долоні, а він так говорить, як в книжці, а сорочка горить на нім, ех, якби тися хоть раз подивив на них. Я кажу, старий, щобся дивити не таке, і не винен тому, що ти своїми внуками наново дівочиш. Але ти мені, скажи, відки, ти гроші маєш на кучми та на синє сукно та на вогневі сорочки, бо ти така сліпа, як кертиця. Ти їм не вишила, відколи ти здуріла стою Україною, то мені в мошонці все гроші хибують. Але внуки не п'ють, не гуляють, до корчми не йдуть, а гудуть, як бджола. Україна, Україна! Малий Кирило підходить мене, як дитину. Діду, діду, я прочитаю таке файне. Та читає. Та добре там написано, але я письма не знаю, але ж через охоту малого сідаю з ним та потакую. Вони в мене чемні, най їх бог благословить з їх надіями. Вони хотять нового. На те вони й молоді. З цих дум вирвало його сонце, що зійшло, як золото, і стара, що кликала на сніданок. Ти вічне сонце. Ти знов благословиш мене на сніданок. Там слабий. Роса, твоя донька, не має вже на мені що пити. Самі кості. Але в мене внуків багато. Роса має кого обливати своїми перлами. А ти, мамо наша, ясне сонечко, все благослови їх до сніданку. Старий Лазар росяним листком обтер свої мокрі очі і пішов до хати між внуків.